Vilka varning! 135 avsnitt och mer att komma! <skratt> <skratt> Förlåt, jag spytt lite i munnen där. Mina damer och herrar, tänk er tillbaka till bättre tider. Eller vad det sen bättre tider egentligen? Ja du menar, innan vi börjar göra den här jävla podden alltså då, jag tänkte nu mera på, på hur trevligt det var i Åbo att studera. Okej, okay, så vi gör ett nostalgiavsnitt då. Um, ja, det kunde man väl tänka sig. Vi, vi, vi är ju inte så nostalgiska annars. Men men <skratt> ha, ha, ha. Om inte no, gäller Sipi-Ravintola förstås. Men den finns ju av ja, oss. Ja. att, na, men Vilken ursäkt som ja. helst antar jag. <laughs> uh, jo, jo, alltså det, det, här, det här är nostalgi som ska kännas både i hjärta och A. Uh. Lite kryssat där. Precis som efter Sipi-Ravintola. Och hej, på tal om att det inte så många ursäkter. Bränn iväg ett uh, e-mail till gmail.com. för då kan vi läsa det. Och vi tycker om att läsa lyssna på oss. Det kommer ju så mycket. Så att höra av dig du. Mm -hmm. Exakt. Och om du vill imponera på oss och berätta hur stark hot sauce du har i dina kycklingvingar med så kan du skriva till oss på Twitter. Där ni hittar oss som ett triggervarning 1. Mm -mm. Och sen finns vi fortfarande på den allmänna mötesplatsen facebook så Som kom dit och uh, där att kycklingsåsen är vetja. På tal om det. Uh, mm. Vi, vi försökte ju här nyligen att uh, testa ett annat kycklingsställe i brist på Sipi-Ravintola. Det var inte så lyckat. Nej, alltså det jag måste säga, vi har, vi har ju också besökt eh, en, annat, en annan filial mm. av den här samma kedjan ja. vid, ett, vid ett ännu tidigare skedde och jag, jag tycker att det, det var godare vid det, vid det tidigare ställe. Mm. Ja, men, för alltså... för här, här så var det, det var underligt stark sås och, och som du sa, den hade en väldigt skarp tomat i sig, ja, no, ing, inget ont mot Vanda eller var det Dickursby rent av, men att det var väl Dickursby, ja Ja, men att det som hela det där området var ju som att, ja just ja det var ju här som uh, han, den där killen från The Wire blev mördad, ja, att man gick ju ja. alltså, inte för att nej men tjej men sip i veckot vad håller ni på med? Hela stället låter som en riktigt levnadstrött 50-årig finns gubbe som typ doppar hela kroppen i kycklingsåsen när han serverar för att han är så trött på livet, han vill ju alla sin ångest, AIDS. För det var just det smak av ångest, AIDS, det var inglada kycklingvingar. Det var inte glad någonting. Och dryckenen gick inte in, ens i fyra mans måltiden. Vi åt vårt två personer. Så att fuck ju Inte lika mm. bra. Hur kan man bygga nostalgi på ett sånt ställe. Det var riktigt så sådär. Ja. Det är det medvetet, liksom att. Mm. Det kändes som att hela stället borde ha ett eller någonting. Att allting var liksom sådär shady shit. Så att. Mm. Ja, jag ja var men, men inget, inget skulle... illa ment. Nej, nej, nej, nej. alltså som Dickus for life. Alltså att uh, ja, ja, mm. ja. Men det, det, alltså det var, Riktigt det var sant, den där, den där den där miljön var kanske inte den mest inspirerande. Inte restaurangen och inte heller området där vi rörde oss. Uh, nej, men, men, men alltså som, det var som i, intressanta varianter av som finns yeah. white trash men alltså att jag, jag dömer inte, jag bara som återberättar vad jag sa. Ja. att jag vet inte. Mm. Var... Men men men från det här från denna den, denna upplevelse ja. så så väckte det då alltså tankar om om, om svunna tider. Om ja, man och, och, och, och, och, och, och perfekta kycklingmåltider. Jag undrar om det fanns en tid som var som så gyllene, jag inte har över dig Ja, alltså, i, i så fall så tror jag inte att en sådan tid har kunnat dokumenteras här i denna podd men då är det ju bevisligen bra att tala över dig om det inte har funnits sådana tider så att du bara vill lära dig ja, men... jag vill ju jag ville låta påkina att det skulle vara bättre tider om du skulle låta mig äh, tala färdigt men, men nej okej, okay. no, men du får ju tro på en gyllene framtid, det gjorde tydligen ingen på SIP i ditt kursbyt <laughs> Men okej, okay. om vi lämnar det bakom oss och går ännu längre bak i tiden i <coughs> en start som ja. heter Avo. så ska jag nu ta dig tillbaka inte fullt så långt som när vi borde och studerade där men bara i somras när vi får dit med en liten uh, kärlekssemester i en bungalow ovanför Hessburger Det var ganska spännande <laughs> Ja, du får det att låta så glamoröst att, Hör du, vad du var? Minns du att ja. det var just den här sommaren när det var som sådana varmt? Ja. Riktigt som där då går du ut en minut som att, jaha, under vatten då. Och att, mm. och, du kom, och du kom in på de där rummen uh, på den här Hessehotell där. Ja. Och att som, liksom den första grejen, och den bästa grejen. Du kom in till perfekt tempererade rum sådana 23 grader. Och bara som... Ah, ah, ah. Att som. man fick en sån där vällust orgasm. Bara stod och skräk ut. Sin, liksom, sin vällust ja. där. Och man fick förmodligen många en att undra. Vad det riktigt var för bordell. <laughs> <voix thousands> <haves> <haves> <haves> det, det, det är ju det. så är ju det att bra, inte hamburgare. <haves> Mm. Nej, tyvärr. Liksom, jag, jag tror att det fanns en exakt motsats till hur jag lät då så skulle det vara hur jag låter när jag måste äta en hästbörja-hamburgare. Typ, orgasmen går in i din kropp och liksom, typ, sticker dig lite. Det är liksom en liten hemoroid som lägger sig och väntar. Vad jag försöker säga här väldigt fint känns det att Hesbyrge har ganska dålig mat så att går inte dit och äta men far för dit att, uh, alltså, ja. jag, jag måste säga att det, det var en positiv överraskning. Jo. hotellet. jag kan inte som understryka hur bra det är att gå in och som skit och gå in i som så här super härliga rum är liksom, it's pure sex, my dudes. Uh, den andra grejen var att liksom att, alltså ni har både Youtube och Netflix, i även här. För det tittar yeah. ju aldrig på hemma. Men att jag är en där som, som gillar som så här att, ah, komfort som är värd i den moderna mannen. Jag behöver inte logga in eller göra någonting. Mm. Cool. Det enda som gjorde den här semestern och det här var något lite dumt så var att som, uh, min flickvän tyckte att vi skulle ta en familjesemester på sommaren för vi så suttit och i typ på hela året och inte kunnat vara någonstans på, Budav, på grund av att folk är så dumma i huvudet man gäller den här covid-19. Ja. lite Corona. Typ Corona. Och eh, vi, var skulle vi för då? Så var det som att ja, men jag vill för till Åbo, men vi bodde ju just i Åbo så många år och länge. Ja men jag vill för till Åbo, ja. No, finns det något ställe att bo som är riktigt nära där vi bodde för. You know, in our hood. Så att barnen yeah. får förundras så vi får en bra ställe. Jo, men gissa vad? Här är hotell i Åbo. Okej, okay. då no, vi får dit och det var riktigt bra. Och sen så, som att, uh, ska vi få någonstans sommar? Säger Nikolaj, jag tycker vi ska kunna få till Åbo. Och jag säger, men god damn it! <laughs> och så får vi dit igen. Det var bara som så att de här skämorna, schema något schema schema ja pluralisor schema schä. facket um, böckerna med tiden och datum. så sa att nu ska vi göra det så vi jag var måndag tisdag onsdag ja bor med familjen ja. så får jag hem och liksom dragen panikräd och liksom ett som sådant och sen på fredagen igen. No. Nu får i till Obo igen, haha, <laughs> så vi där frädag, lördag, söndag. Och att det känns som jag fick min Åbo fix. så där hur ja. bra. Men jag var ändå lika lyriska väl. Hessehotell, så. Det så. Men, ja, okay, ja, men, men då, du då fick nä... du ju så att säga, mm. då, då fick du ju se liksom Åbo i, i två två olika roller, så där snabbt efter varandra. I, ja. Så att med familje, familjesemester och sedan då med så att säga en, en nostalgitripp tillbaks till ja vad kycklingrestaurangen. Först var jag i princip dit och var alla katter för det är ungefär där du ja. är men men fem och en tvååring och sen var det dit och är nog vallanäkor. Annorlunda upplevelse jo men ja, jag måste säga att den här, den här ekorren har nu lärt sig att bli relativt självständig sen studietiden ja no, jag är säker på att du kan hitta nötter eller själv och så förtjänstfullt får ja. man släppa ja, honom jag i sikt hitta till, till, till och med fram till gaggui ja nog så uh, jo. nej men alltså för att tala om de här intryckena från den veckan att ja. som man har då bott i Åbo ganska länge. Mm. Och jag tänker som när jag flyttade därifrån förra sommaren. Att som att ja, att det finns många saker jag kommer att sakna här. Främst många sådana bekvämligheter. För att Åbo är ju ändå en större stad. Och med finska mått så har den ju ganska många grejer att erbjuda. Som man kanske till exempel inte finner i ställen som Sibbo Men det visar mm. sig att inte var det egentligen så många saker som man saknar. Det, det finns ett uh, fenomenalt utebad där som jag upptäckte i de sista två åren jag bodde i Åbo. Uh, det fanns några som så här löpningssträckor som jag tyckte var väldigt trevliga och fina men att sen ett antal matställen som jag trodde jag skulle sakna mycket mer än jag faktiskt gjorde. Men annars ja. är det som så här, uh, uh, att det känns som att man är som ganska färdig med stället. Ja. Mm. Vi, var ju, vi vandrar ju inte i, i, i studentbyn eller i, i, i akademikvarteren faktiskt. Det var, det var det där vi. att. Gjorde. Det, vi. Um, riktigt där innan vi får så får vi till Janze. Och sen så tog vi en liten vandringstur där. Ja. No, I och för sig, ja. Bara jo, liksom det var också det där potäterna. Typ att ja, de här ja, byggnaderna just. finns ju en och här brukar en viss folklorist bo och här i in kan jo, vi vara syn din och färda. Jo, alltså den där där sa jag. Jo, det stämmer där var Android men just så att man skulle ha gå till mer just mode, se studentbyn eller liknande som är. Gud, ja. till exempel Poplar till Det är just rollspels relaterade saker och sånt. Men de ändrar om så mycket där. Att, alltså det, det är ju det, det är ingenting av det som man kommer ihåg finns ju kvar. Men då, då kan man ju gå dit och sparka en tom burk omkring och säga att allt var bättre förr. Ja. Men för att jag menar, alltså senast jag var i studentbyn så var du också med. Ja, ja. Jo, det var när, det var när du, du returnerade nycklarna till hyreslägenheten. Jo, vi har varit uppe hela natten och, och packat. Ja, pannade mig, ja. Mm. Good times. Uh, men att, och mycket 90-talsmusik. Ganska mycket. Eller kanske jo. det passade. Helt rätt mängd tror jag sista slugningen. Jo, jo, jo. Aqua for the win. Ja, vad gör den där doktor Jones egentligen? Men, uh, ja, jag vet inte. Men inte han har hjälpt till att packa åtminstone. Life in plastic is fantastic. Ja, ja. Mm. <laughs> undress me anywhere. anyway uh, yeah. Nej, Touch me anywhere. Ja det är det jag här, undress me ja. Ja, ja. Kanske jag hade rätt första gången Inte vet ja. jag, varför sitter jag och sitter där och rackbar Det är inte så mycket nostalgi, behöver vi inte ha Satan Vi ska inte tala om andra saker mm. Ja Ja uh, Jo, Nej, men alltså jag noterar bara att, som att allting är ju som uppgrävt och konstigt och det känns som att bygger ni nya ja. studierätter eller är det av Karibia hoteller vilka är det, hoteller, liksom det mm. konstiga ställen någonsin, för de gamla som sådär nu har östblocket fallit husen med som jag har bodde i, så de finns ju kvar så alltså, man, Jo, what's going on men för det bättre är jag säker för de har ju alltid satt så mycket på studerandena där. Jag blev ju mest kanske lite där för att jag bodde i en så typ förvaringsbox i så många år där. Så jag inte förstod bättre. Och det var ju som att jag har gravgården. Och där är världens dyraste lilla affär. Och that's it. Som där fem kilometers radie. Vad säger du? Behöver du mer av livet än det här? Väl well, facka ju fatboy. boy. Då får du börja gå. Busstura sa du här, fuck you, vi har en som går till centrum ibland kanske, vi vet inte, maybe never fuck you. Ja, Se nu, du, ser, ser du. Där, där tänker du tillbaka till så att säga, de, de gamla goda tiderna med, med, där det fanns spänning i livet. Du visste inte att kommer du att kunna åka buss eller måste du ta till hästarna men man vet ändå det är liksom deprimärn och man inte vill se ut. Det är liksom sådär, du stirrar ut, känner du hela din kropp oh, oh, oh. Alltså, nej jag vill inte mer. Alltså, mm. alltså det, det, är ju, det, det är ju kanske det där att jag på mig så var ju studentbyn något, ett ställe jag besökte. Mm. Att det var, det var alltså, jag, jag har inte bott i den miljön själv. Uh, vad du har missat fallande tolle? Ja, exakt. Uh, men är men nu. Uh, om, jag, om jag tänker så här på att vad som har varit liksom Minnesbilder som jag kopplar till studentbyn. Men mm. jag, jag nämnde jag nämnde som liksom rollspel. Mm. Ja, den, den, den uh, grejen. Men sen var det. Jag kommer inte ihåg när det var. Uh, men. Uh, jag har för mig att var det några bröd, var båda bröderna på besök, eller var det, var det en av dem som var där och vi köpte köpte öl, sidor, vad man nu ville ha. och Sedan plockade vi stolar från det här köket och bar det upp till tvättstugan och, och öppna fönstret i taket och bar jo. upp de där stolarna där och, och, och, och spenderade tid där. Det på en sätt minns jag en sån där, den, den, den minnesbilden har ju så blivit kvar och jag no. tänker att ja, det var ganska trevligt. No, så alltså, grejen var ju att det, det, det fanns ju inget ställe, det fanns ju som inget typ park eller utenplats Nä. eller utom en krog som var i källan under marken liksom det fanns ju ingenting att göra ja. eller något ställe att gå till. Så att Precis. vi bara noterade liksom, med den här tvättstugan som var på taket medan jag och en av uh, bröderna död fortfarande bodde där. att ja, men, alltså, man skulle kunna öppna dörren när det är fint väder och bara som liksom gå ut och sitta på det här taket. ja Som who are we bothering? Så det gjorde ja. vi ju. Uh, och alltså det var ju ganska skönt. Att man satt där mm. för, medan de byggde det här fula tornet som vi, yeah. så vi satt och sådde om de byggde där och shit. Uh, det har ju varit färdigt många herrar och sådana så nog länge sedan men att yeah. vi satt väl där uh, i något skäde och satt där och stod och drack. Um, dock så tror jag det var det väl exakt en sommar. Minns att vi kom yeah. dit en dag och så hade någon spikat fast fönstren med riktiga industriskruvar så det skulle inte gå och öppna dem här. Yeah. Och det Precis. är som liksom riktigt där en aggressivare form av passiv aggressivitet. Att som, att, mm. som att aha, vi har noterat glädje och, och underhållning, fuck you, vi ska. <laughs> det ska <laughs> ja, vi nog ett ja, stopp för. Nej, nej jo. Det, ja, kanske det var det att om om, du, om det där dörfönstret kan öppnas så kan det hända att någon... någon får för sig att ta, ta saker i egna händer och så att säga, fly undan betong helvetet. Så de måste stoppa människor <laughs> för att kunna ta det ja, det slut. Ja, när jag vet det. Men det är liksom något sådär väldigt finskat alltså, som att det finns ja, ingenting det, som det händer det i Finland som man kan applicera bestraffning på. Ja, jo. Inte det heller som det var någon rave party där uppe. Det var ju som typ en massa ja. som nörd som satt i stolar och liksom Skräk och liv och kanske ibland att folk ja. som gick långt ner på gatan och var riktigt sänd för att kunna skrämma sig inte någon. That was fun. Men mm. okej, okay, fine. Ja, Men jag tänkte mer sådär just att koppla till att, att det, det är ju intressant att hudan har så här minnesbilder som, som, som fastnar. Och, och, och nu är det ju det att kycklingrestaurangen så är ju också en, en sak som har blivit ganska så här in grud i, i, i mitt minne åtminstone. men det brukar ju vara så att sen du flyttar från Åbo så kom du ja. allt som oftast på besök och att ja. oftast bodde du hos mig och hände väl någon gång att du var hos någon annan Jo. Äh, men oftast så var du hos mig och var du inte hos mig ja. så brukar vi ändå nästan alltid möta upp för att gå till. Ja cp Robinson, det var ju liksom our thing. Ja. Uh, och det började nog som en gruppaktivitet men till sist smältade ju samma så det var ju typ bara då jag som gick. Ja, ja det är sant. De andra var svaga och föll bort. De var svaga. Och att vi, det var ju en tid när vi liksom tog den där fyra mansmåltiden på faktiskt fyra personer. Jo. <laughs> Svaghet. Sen så var det ju en tid då vi försökte inkludera uh, Dr. Rödskägg i hela den här och han gjorde mm. en uppert synd eller men redan då till jag minnas har vi beställt till extra för att det skulle bli en bra upplevelse ja, sen när det bara var då och jag så var det ju nog den där grejen så att framförallt på tiden innan banan när man liksom sprang och var aktiv så att det gick ju ner i ett nafs, det var inga problem alls och det var alltid, alltid en som så där det fanns så många andra ställen vi ska kunna gå till. Men det fanns aldrig tanken mm. att ska vi gå till ett annat ställe? No yeah. sorry Bob. Ja, det, det är så sant. men jag började jag fundera. Tänk hur den har rätt där man kunde ha ätit. så många olika ställen man kunde ha provat på. Men men det är ju också, ganska många gånger vi har ätit där. Mm. Men det är ju inte heller bara den maten, utan det är också den där atmosfären och upplevelsen. Jo, jo, jo, jo det, det är ju det att det har bygg, byggt upp så att säga en, en, en tradition. Mm. Och kanske lite Dr Pepper tolerans. Ja, alltså det, det måste jag ju nog säga att jag får ju då, tacka Måne vara, vara, vara rätt ord, det får tacka den här restaurangen för att jag återigen börja tolerera dr. Pepper. Men det är liksom sådär att jag skulle nog vidhålla att dr. Pepper smakar ganska pung. att om du, om du nu om du nu har såna där försmak för pung så att låt mig stå i vägen. För mig tycker jag bara den liksom påtryckande har ju inte så mycket att hämta i ett välsorterat läsksortiment. Nej, nej det är sans. Men, början till slut. Men nu så kom jag fram till där upprepade gånger med liksom kycklingvingar och stark så så att egentligen det är riktigt jämütligt med smakerna av välkyldt skrotum i munnen. För att det liksom förhöjer hela den här kycklingupplevelsen. Och det ja. lustiga är att efter alla de här åren vi har varit dit så har jag någon gång köpt en doktorpepper och liksom utanför restablemang att det är liksom sådär att ja ja. Kanske jag har jag fått en liten försmak för ballen. Men att, <laughs> ja. men att det som ja, Dr Pepper är som en, en sån, uh, uh, vad ska vi säga, acquired taste. Att man är liksom, just i den här specifika instansen ska jag bli jättebesviken om jag inte fick just den. Ja. För att det passar mm. som så bra. Så bra. Ja. Men att... Mm. Det är väl nog liksom mycket nostalgi. Men att vi var ju dit. Och vår lilla kärlekssemester i somras. att ja, Vi ja. håller ju nog att det var lika gott som det alltid har varit. Det var inte bara någon fantasi. Mm. Utan det var exakt så gott som det ska vara. Och det smakar ja. som det borde. Ja, så att den, den kan mäta sig med, med de här med nostalgin. <laughs> ja. Och att äh, när vi ändå kommer på den kulan så... I och för sig så tänker man att ett år är ju inte en lång tid. Och att när vi var dit så var det knappt ett år sedan han hade flyttat därifrån. Så jag hade redan flera ställen i huvudet som jag tänkte att ja, men hit måste vi gå. Därför att deras ja. mat är fantastisk. Och, men jag insåg att det var ju faktiskt ganska mycket nostalgi. Att nu är jag ju inte den person som vill namnge och sätta till skammen här är de. Uh, Morrisons. Deras hamburgare brukar vara så goda. Och nu så var det som att no, de var riktigt så här med. Mm. Men jag misstänker mm. där de hade ändrat om någonting. För jag... Alltså det, det, var det, det var det jag skulle komma till att det är ju, det är ju en skillnad mellan att vara förblindad av nostalgi. Mm. Då, eller eller bländad av nostalgin. Men, och sedan det att det kan ju faktiskt vara att det har skett en specifik ändring. Och Jo. Men jag, jag kan inte säga själv för jag tog en rätt som jag inte har tagit tidigare. Ja, jag tog den här standarden för jag minns många år efter att de hade öppnat Morrisons där. I typ innerstadsåbo så gick man alltid dit. Alltid om vi var ute och valde att gå dit så tog jag nästan alltid samma sak. Jag tog en King Kong för det var deras största börjare Och den, den var liksom ja. strax, det var typ 1990, den smakade asem awesome med klyftpotatis till. Och liksom riktigt så där att börjare långt ner i svalet. Take it, bitch. Oh. Men att uh, jag minns, jag har drömt om den början med öppna ögon liksom i flera månader. Jag tänkte, nu när jag är borde, ja. jag fart i A Så man ska definitivt ha den, Perkel. Men jag har mm. nog notärer när jag tänkt efter att det, är nog ära redan innan jag flyttat. Okej, nu hade det blivit liksom lite litet dropp i kvaliteten. Men sådana saker händer ibland om man ja. bara får. Hoppas att de går tillbaka till det vanliga. Men nu tog jag exakt det som jag skulle ha. De hade någon nytt sån där Och det sa jag de fick sticka någon annanstans. Det, det sa jag inte. Jag bara valde inte. Vill jag börja slåss med Nej, nej han, som, som ni vet så han är ju, han är ju så timid. Så han, han tog ju skrä, skräkrakt i ansiktet på, på servitören. Missar mun aito hampurilaisleipä är Ja. Missa. Ja. ja. <laughs> de, no de, men sopnat varat i box där igen. Ja. <laughs> ja. Skrid åt sidan dot sedan ni kylisserar men. Ja, no, men i alla fall är lault upp till det Sen hade vi liksom mm. um, det här jangt Ja, om man man gick alltid dit, man tänkte alltid, men det här ställer ju awesome, det är alltid awesome. Ja. Jag hade en sån där ganska god tur rätt där som jag tog. Och då gick man dit och och det var egentligen lite så att mm. att, det kändes den så speciell. Men ändå så, tror du den smakade exakt som den skulle smaka? Det bara okay. kändes som att, äh, den kan ju riktigt mäta sig med ställen som säger kokori, borgor eller... Och vissa andra asiatiska ställen. Men när man bor buddhastyck med det här är ju nog bra. Jag missar att bra liksom hela resten av dagen efter att jag ätit där. Och något sådant där. Ja. Ganska. Som så här. Välgörande asiatisk grundmat. Jag vet inte. Sen skulle vi ju ha gått i det här nudelstället här man är. Men att. så alltså fan, vad de har problem under sommaren. Det är liksom så att deras nätsidor säger en sak deras faktiska mm. byggnad säger en sak och så finns det alltid någon jävla lapp i fönstren som att Haha, vi är, vi är loll i Kina och liksom gör stuff vi har semester tills frågetecken smiley face men, have a good day och att, men öppna upp nu vitt så jag får någon nudla what the fuck ja. men, hur men, vågar men, de men, ha så... liv utanför mina begär men, men, men, men tänk egentligen Uh, om, om, det var, om det var den där upplevelsen som var den där nostalgin, att det de ger dig den sanna man, manerat Åbo-upplevelsen. Jag för sig är nog manerat i ganska så här klassisk upplevelse på samma ja. Nu ska jag visa er ett ja. riktigt trevligt, autentiskt nudelställe. ja oh, de är stängda. <laughs> När har de öppnat? Ja. I, I don't know. Ja, ja, ja. Den enda för... restaurangen som lyckas ljuga för er på trä och lika ställen. Ja. Sådär. Det värsta är ja. liksom, att jag, ja, jag, jag hade paus därifrån. Jag hade inte gått dit i Norsälv på kanske två år när jag bodde där i Åbo. Och så får jag ja. dit en, en vardag när jag och min flickvän var hemma med och varande bebis. Och så är det som att fara har köpt någon uddare. Det som att jag har jag ska. Och så får jag dit... Alltså, bara kom in och spädgång på mig som att, alltså, de här nudlarna. Som att, ja, ja. Hon minns, hon minns mig. Och var ja. som sådär, att först är man lite som sa att, åh, oh, ja, vad, måste vara så bra. Men jag, men jag är inte hit så ofta. Jag var hit på ja. två år. Uh, jag har inte haft någon sån här att jag gick varenda vecka, utan det var så där i bästa fall en gång i månaden, kanske varannan månad, och sådär. Som ja. att, så som att, minns hon mig på grund av. Någonting negativt. Det var det som att. Haha, här kommer den långhåriga tjockisen igen. Jag har vårt billigaste nudlar. Förstår han ändå någon skillnad? Uh, så. Jag inte vet jag. Okej okay, fine. Jag har gjort ett beslut. Fuck that place. Jävla personer uh, Ett ställe och Som vi ju har ganska mycket nostalgi till. Så är ju. Kinopalazzi i uh, Ja. Där har vi nog spenderat många en afton och uh. ännu fler euros. Uh, jo, no, det, det har man ju. Min det, är, det är ganska konstigt egentligen för att i och med uh, covid-19 så har det ju blivit ganska lite uh, bio det senaste året. Folk har ju som kommenterat hej att liksom, varför är det så mycket... Netflix och shit innan och man, man, det, det känns ju som en liten sådana med svettdroppe i huvudet liksom. för att corona satan att, mm. nej vänta bara jag ska bryta mig in på biografen så du får din fix satan men okej okay, sluta svära det, det var det där att till exempel för två helger sen så var vi på bio uh, i Borgå vi gjorde en sån double feature som kommer mm. i ett öra nära dig <laughs> riktigt snart jag har redan hört det här um, så so, mm. att det är konstigt ibland när vi går där i Borgo man stiger upp och går hem så är mina fötter redan i huvudet på väg från Kinopalatsi som hem till Trahanbacken i Abu. ah okej okay. yeah. för att just den här går gått på bio och så och säga liksom vi har just ätit någonting bra. För vi hade ju en sån där ritt Vi gick ju som till sipi och så mm. gick vi då och såg två filmer oftast. Antingen en före sipi och sen en efter. Eller vanligare Sipi-Ravintola först. Sen en, sen en. Sen en liten paus. Sen nästa och sen var det sent på kvällen. Och så vandrar man hem. Över förbi genom Kopisparken. Och mm. Man har gått det så många gånger och man är som van. Man är som van med yeah. längden, promenaden, och allting. Sådär. Så kommer man ut som att ah, wait, jag är i en helt annan stad nu. Ja, just ja. Mm. Det blir inte så där känsla utan det blir mer som en sån där. Ja, just ja. Och jag hade den exakt förra gången vi var på bio också. Yeah. Nu när vi var i somras så var det ju som att allting var ju nog exakt som förr på ett bra sätt, ja. men enda skillnaden att vi gjorde misstag att gå på en öl och lite chack i väntan på film nummer två och vi mm. blev ute eller åsta. Jo, jag ja. ja, minns. Det, det var någonting nytt jag antar det kanske på grund av covid men det känns som att för de ja. måste ju ändå som öppna för att släppa ut folk där. Mm. Jo, vi, Precis. Och vi hade ju som tagit beaktande den här reklamen innan. Så vi kom ju som typ fem minuter efter att filmen hade börjat. För vi visste ju att vi skulle ändå sånt så här den. Men då de här dörrarna. Och det var som att, okej, okay, ja. ingen kommer och öppnar. Så då stod man där och bultade som. Haa! Så kom och och var riktigt sura. Mm. Ja, vi har stängt det. Och så bara, vi har biljetter. Och så bara, ah, okej. Okay. Så bara rusade. Ingen kollar. Och så bara, ja, ja, fine. Men... Mm. Äh, mm. Så vi börjar stanna som, do you know who I am? Do you know who I am? I'm full of chicken and dreams. Do you know who I am? Så jag kan inte veta vem jag var. Men när det ser att asiatiska tjärn jobbar i så det var ju roligt. Så vissa saker ändrar inte. Ja. ja. ja. Nej, jag började fundera just att ja, det var, det var ett, ett misstag att gå gå sätta sig på en, på en eller ta en GT på en, på en bar som jag faktiskt inte hade besökt under hela min studietid i Åbo. sa ju äh, öl för att få oss att verka folkliga. Men... En, en, en gin tonic tycker jag är precis lika, lika vanlig som en öl. Det är därför vi kommer att börja få stryk när vi börjar göra live action program just så ja. no. åtminstone ja, jag, åtminstone nu när jag åtminstone <skratt> bedövad med lite alkohol uh, ja. men, men alltså säker för att du var så full av din gete som du förlorar i chack uh, ja det, kan, det kan, mycket väl vara. Ja. kan mycket väl vara men jag kommer ihåg att det var ändå relativt jämnt så inte var det en fullständig utklassning ändå men uh... jo det var definitivt första förloraren. <skratt> ja precis ja. Ja. också graciöst ja Ja, ja, det, det är jag ju min son. Alltså, Men, Men flyttar vi. Alltså, alltså, vad är det här du sa? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja. Jag, jag tänkte att vi, vi vandrade ju sen äm, där just kring ån mm. och, och upplevde då så mycket sommarfirande människor. Jag gjorde. Vi. Och, Jävla det var ju in, det var, och det var ju intressant att, att notera det där att, så att säga, ja, det pågår, liksom det, det finns den här den här liksom aktiviteten mm. där. Och det var ju mycket, mycket levande stadskärna då. just Jag fick ju och, ingripa och bryta av ett slagsmål. Ah, jo, jo, precis. Vad spännande. Du, ja, ja, du... du gillar ju att, att starta bråk och sedan avsluta dem så att du kan, kan säga att du, du, kunde, du och kunde stoppa våld det bara två tonåringar som puckla på varann. så att gjorde en god gärning just så mm. ja, ja. Så, så jag tänkte på den här fiska komplimangen ja I mean, there will be none of that uh, så jag jag på det där, att hur kändes det att röra sig där så att säga, I den där folkmassan Och inte bara det att man Jag älskar att röra mig i folkmassan älskar ja. att röra mig överallt <laughs> Kan du omformulera tack. Det alltså, Att, att vandra, vandra runt där så att, i, I den där folkmassan Så tänkte jag att okej okay, Är det, det att man är ovan på grund av corona mm. att, eller, eller är det då så att, att jag, Vad jag upplever så är, är så att säga en, Delvis då Ålder mm. Eller är det, det Att jag har en bild av att ja, men Så här var det under, under studietiden då, Så att säga uh, Snart 20 år sedan <laughs> Så ja Alltså Det är ju det att för det första om jag tänker mig som min moderna hjärna så är det ju att uh, om det var corona i Finland så visste folk i Åbo sannoliken inte om det. Under den kvällen nej. nej för, att, för att när jag var med barnen uh, dit tidigare på veckan så då var vi ju inte ut liksom, efter 8-9 på kvällen. Så att... Uh, men det kändes som när jag tog dem till läkparker och till köpcentrum så fanns det ju ändå något där modikum av ja just ja, kanske vi ska hålla den sociala distansen och inte vara liksom. uh, När vi var ute på kvällen så slog det av det att folk bokstavligen stod ju uppläggs varandra i ändlösa, liksom så här det bästa ordet att beskriva det är fitstim av ungdomar och folk som är lite för äldre men beter sig som tonåringar åringar typ. Um, ja. Det är som mina starkaste intryck av att vara ute på kvällen där när vi, <gör> när vi var på vår lilla grej där, att de var som så nära och packade. och packade. Jag minns att jag bokstavligen skrattade högt när liksom på nyhet några veckor sedan de utvisade att det var nu absolut som så kristillstånd i år och att alla hade typ corona. Jag var som, really? Men, noja. Yes. Det och att någon Alltså folk körde så vårdslösa på de där som fan var överallt. Ja, Då kunde jag inte ta två steg så snubblade jag över en. Att man säger de kanske någon gång här i våra traktorer men bokstavligen ihop, alltså de var överallt. Och att jag minns att vi diskuterade det när vi gick och att det är konstigt att man inte läser mer om någon som skadar sig på de där äskotrarna. Och det var ju mycket riktigt, att bara någon vecka sedan så rapporterade med någon att typ kört i Gels eller som tänkt in en buss i nånting eller någonting. Så yeah. det som att, ja ah, okej. Okay. Men för att då ta gå till den ursprungliga frågan så, så är det att um, alltså det kändes väl nog lite som det alltid har varit. Att åtminstone jag när jag gick där, när vi gick där, för det var ganska sent på kvällen för den där sista filmen vi såg slutar ju där. Kanske det redan var midnatt när vi gick ut ja mm. uh, Och vi gick ju, vi tog någonting att dricka och vi satt ju där vid Åstranden lite och sen gick vi och vandrade där över parken och mötte alla möjliga konstiga människor längs stigarna och sådär och, och att det kändes som att det väl så här det ska vara en juli eller en julinatt i Åbo uh, men det var också som så overkligt därför att man har varit som så långt från en sån här situation på väldigt länge, redan innan corona kändes det som. Um, så att för mig kändes det som att man nästan blev förflyttad bakåt i tiden många år. Så där. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte förklara det på ett bra sätt men jag minns hade väldigt overkligt ögonblick där när det kändes som att, att vi var fortfarande vi men på något sätt så var det 2010 nu. så där. Att man var som en medveten, omedveten är jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Ja. Men sen minns jag att jag kollade på de här människorna som gick av och, och. Det var ja. en väldigt udda diskussion om sexualitet jag. Uh, och jag kände som att det känns som att jag är lite berusad fast jag inte har druckit särskilt mycket. Ja. Det var som en väldigt ovärklig natt på något vis, att allting kändes som väldigt så starka intryck och man höll sig på något vis bara grundad i 2021 och sin livssituation genom de här konversationerna det här beskådandet av människorna som vi höll på med. Det gick hade alls. Det där, alltså jag kan ju hålla med om det Att, att man Var ju nog på något, så här, på något sätt Extra medveten om Om just de intryckarna där men, men jag vet inte att Var det då så att säga det Att man hade varit på bio Och mm. var den där liksom Att shit, man är ute i verkligheten Igen Ja att det, att det, på något sätt det kan också vara just det att, att det blev en det, det var ju liksom en annorlunda situation. Man var lite ovan vid en sån situation just med, med corona. Men sen också mm. det att det, det just väckte någonting, kanske så här minnen, minnesbilder, intryck från jag, längre bak i tiden. Att ja, jag ser att det kan, kan mycket väl så att säga, finnas sanning där. Just det är just att jag känner mig ofta väldigt bunden till min livssituation. Att det är som väldigt sällan jag är ute okej. Okay, men jag antar att man måste börja avstå underdags man får far hem till barnen. Så att man kan stiga upp med dem på morgonen och sådär. Yeah. Uh, men att eftersom jag var, liksom barnen var i en annan stad. Jag skulle inte uh, alls vara här med dem på morgonen. Liksom i en stad och situation jag har befunnit mig i tidigare så på något sätt så regresserar en del av mig till ett tidigare jag men det är liksom okay. det, det är på något vis som att ha fötterna i två världar känns det som och att nu kanske någon tycker att jag försöker göra mer av det här än det faktiskt var men jag kan inte styra över hur man känner och jag tror det här är liksom yeah. igen, är en nostalgi som spökar, för det var sådana ganska om man tänker som att mm, det här har liksom jag gått så många gånger, så många år uh, och att jag tror att som person så är jag inte en bakåtsträvare, att jag vill varken göra om saker jag gjort tidigare eller jag vill att saker ska vara som förr. Utan för att dra och blicka framåt. Men ibland är det skönt när man kommer till de här unika situationer. Där man bara som tar en paus. Och man som på något vis sätter upp handen framför föransikta Och som hupp, hupp, hupp. För att man, man är inte den här banaliteten av vardagen falla bort. Och man på något vis låter sig själv gå bakåt och uppleva. Inte bara som att man återkallar från minnet, konversation eller plats utan man faktiskt på något vis läver dem och känner dem. Mm. Så här. Att det blir liksom en väldigt så här spacey upplevelse. Och där här skedde ju mm. egentligen utan mer än högst ett par öl i kroppen. Så att det är inte heller på grund av någonting sånt utan det var bara, jag tror att nostalgin på något sätt träffade en hårt men kanske inte på det sätt som man skulle kunna förvänta sig yeah. sådär mm. men jag tror nog det är mycket av staden som gör det för den där Åbo som stad skriker ju ut upplevelser därför att man bor där man flyttar dit som som ung studerande man bor där mm. uh, överdrivet länge som ganska gammal studerande man lämnar där som tämligen ofärdig studerande men att man har gått igenom så många så här skiften av sitt liv där man har format som man har haft väldigt som så här karaktärsdanande upplevelser antar jag och väldigt många lite dåliga sådana också så att man kanske inte var mm. jag tror skulle man vara i någon annan stad som man bara semesterar i eller som man inte kanske har lika starka upplevelser till som sig Helsingfors så då tror jag inte att jag skulle ha någon sån här grej utan jag skulle vara med där, som att ja just jag här köer jag en gång för 15 år sedan. Ja just jag här. Gick jag hem med någon tjej. Att liksom att det, man minns det men det har inte som så. Det, det faller inte som så tungt. Ja. Sådär. Men nu har jag sagt jättemycket. Alltså vad kände du då? Har du några speciella upplevelser? Annat än liksom bara glädje och av att få vara nära mig. Ja. <laughs> uh det var alltså det, det var kanske just den där den där liksom situationen att just sitta där vi vi eller röra sig där kring mm. kring de där a det, det var kanske där som jag upplevde mest av här om vi tänker med nostalgi så att säga det var lätt att återkalla alltså, tankar, tankar minnen från, från så säga, tidigare, tidigare händelser och så men, men annars så mycket av det som jag gärna besöker i Åbo mm. annars så är, är sånt som har egentligen kommit in efter att jag ursprungligen flyttade därifrån Mm. Och, och det, var, det var lite intressant Jag tänker på, på det att jag, jag ville Specifikt gå till Gagui mm. för, att, för att jag tycker att de har Jättebra äh, Kaffe där och, och deras kakor Är oftast väldigt goda äh, Nu Den här gången så att jag inte åt jag inte en, en kakbit där med att jag drack istället av det alltså gröna te och det var också mycket, mycket gott mm. så, men, men igen, det är ett ställe som inte, inte liksom, jag har inte ett minne av det från studietiden det, oh, so det kom in först när jag flyttade därifrån så vet ju inte att om jag skulle klassa det som nostalgiskt utan mm. där, där är det så att säga mm. någonting annat men du har ju äh, du har ju en mm. För det som jag inte har där. Och det är ju att du hade ju många gånger. Eller i många år. En sån status av en ivrig besökare. Med privilegier. Ja. Så här. Um, så att. Du kunde ju bilda dig en helt. En, en ganska stor. Nivå av upplevelse där. Bara under åren. Sådär. Ja. Um, och att. Jag vet ju något skäde så kom du ut i. Och också för att hälsa på din farmor. Jo, jo precis. Uh, så att jag menar, alla de här sakerna förändras. Men jag tror det är annorlunda om du liksom nyligen har bott på ett ställe. Därför att för mig så kändes det fortfarande till viss mån som att jag kom hem när jag i ja. till Att mm. uh, Även om det inte var liksom sådär att oj jag skulle vilja far tillbaka till vårt gamla hus där mitt barn mina barn föddes och där de växte upp och sådär. Så eller, eller att ännu värre, oj jag skulle vilja fara bra och, och fista i den där lilla självmordsrättan i studentbyn igen. Så jag var det någonsin på den nivån. Men att man får en viss känsla när man börjar komma in liksom på motvägen där mot Åbo. Liksom, Okej, okay, nu är vi snart hemma. Och att som att skulle det vara bara ett år tidigare så var det som att ja, ja men nu Får vi parkera där på parkeringsplatsen som jag nu ser inför mina ögon. Och så går vi förbi på Oslorna och när Och där kommer vi inte till oss. Och så kastar man av sig kläderna och gör sig det bekvämt. Så sätter vi oss i soffan i vardagsrummet och gapar en stund. Och ser på någonting dumt på, på Netflix och sådär. Och att att som mm. jag är inte över den här upplevelsen än. Alltså min, ja. min, mina emotioner eller liksom mina känslor. Och jag antar att i viss del av min nostalgi så bor kvar där. Och, liksom att det, det, och det är bekvämt att komma hem. där där all dina saker finns. Är där där all din trygghet Precis. finns. Jag minns att jag hade samma känsla uh, när jag kom in till Vasa um, flera år efter att jag bott där. Men den är ut. Och att som att, man är som att nu är Vasa en plats jag besöker. Med minnen. Så här. Och att ja. förmodligen blir råbordet slutligen också. Men jag tror att jag har bott där. För man kan ändå säga att jag har bott åtminstone en tredje del av mitt liv där. Förmodligen med. Om jag räknar så är det närmare hälften av mitt liv. Och det är länge. Så ja. då kan ni bara som sådär lättvindigt säga att, äh, att jag var över här skiten samma sekund som jag lämnar statsgränsen. Det är man inte. Det är inte så nostalgifungär. Så... Jag tror sådär att det finns nog någonting som gärna drar mig tillbaka till Abo, Och det är väl mest nostalgi. Men att skulle jag liksom välja nu om jag fick att far dit och bo igen? Nej, jag vet inte. Därför att det finns ingenting på det sättet som håller mig där jag har inte egentligen. Nästan alla mina bekanta har lämnat staden av en eller annan anledning. Förmodligen jag har hört trygga gmail.com. Kika in och trolla mig. Um, men att. Mm. Men att så, så det är ju egentligen en massa platser. Och en ganska minnen. Och en, ganska, en massa. Jo. Så här. Så att. Jag tror nog platsen. Platsen du bor på. Kanske måste betyda mer. Sådär. Men jag är jag. Andra personer mm. fungerar på andra sätt. Jag bara känner att som att. Vi hade fina stunder i Åbo. Både när vi bodde där när vi studerade där. Jag kan inte minnas alla timmar vi har suttit i det där kökat i studentbyn och vrålat och skrattat på små timmar för att vi har rullat tärningar och döda vampyrer. Jag minns inte alla gånger vi har mm. ligga liksom sent i morgon liksom i min lilla lägenhet och diskutera livet när vi egentligen borde och Jag minns inte alla dumheter vi gjorde på akademin, på sitsar, på alla fester runt om. Ja. Mm. Jag minns all shit vi har gjort efteråt. Efter att du flyttat bort och alltid kom tillbaka. Alltid har förra uh, kycklingvingar och bio. Och, yeah. och mina barn och alla möjliga upplevelser och så där, att den, uh, den stad som alltid kommer att vara ansvarig för att ha format oss. I alla fall som, som individer. Som vänner. Som... Uh, Ja, allt möjligt kanske. Kanske är det är någonting med än nostalgi. Kanske är det lite kärlek där. Jag vet inte. Jag försöker komma mm. till någon bra point för jag är gissnödig. Mm. Man ska förstöra alltid när det börjar bli lite för känslosamt förstår du. Ja, men, men Låt mig, låt, låt mig det, så att säga dra det du sa till en punkt. Uh, gay. Ja, okej. Okay. Så, Obo har gjort oss gay, är det det du säger? Eller bara mig? Bara bara dig för du uttryckte okay. sådana här ja. känslor och liknande. Ja, vilket sätt att bekänna sin homosexualitet så här. Ja. ja, men Obo gjorde mig gay och stolt över att vara gay. Bara lite mm. grann i kärten. Det <laughs> ja, men som, som, som det sades alldeles i början av avsnittet Obo i mitt hjärta och Ah. Mm. Det här minns jag. Det här minns jag definitivt från åbortiden. Sitta och kalla varandra homosexuella i podcasten mitt i natten. Det är ju som man blir nostalgisk. Trygga